Războiul Național Radiofonic pentru Copii. Ernst Theodor Amadeus Hoffman, Piticul Roshovan, Scenariu Radiofonic de Cristian Petin. Se pare foarte potrivită pentru lecția noastră de bătălie. Nu? Aici putem sta? Da, doamne, putem sa... Suntem un fotbal? Nu, nu Super. zici. Aici nu suntem, nu? Aici sunt o pădure, doar. Adica, fara nu de mult, pădurea simt ca l așa ca un loc misterios pătuit de zâne pitici. Nu, nu, dar e să fim fericire. Nimeni nu mai crede astăzi în aceste prostii. Eu Printr un decret, prinț iar, prințul Paslucius a introdus și la noi în țară ideile iluminismului și zilele au fost nevoite să-și iată-l În locul ideilor tulburi ale trecutului, magie, poezie, mărul și alte otrăvuri primejdioase, pentru spirit, au apărut noile idei ale reformei iluministe. Părturilea nu mai este altceva decât o aglomerare de copaci. Uite, luăm o de afor, venit ce se compunea! Să-i vedeți, de profesorul ăla pot să-mi în care vorbește despre natura, îmi sfârșește pe tăspare din... experiența eu, înțevară va jocul la adesamisterul satul a naturii, unde vise să sfârânt toate sticluțele, prubetele și instrumentele în care distecă floci, gâze și brăscute. Nu, oh, mă, bine, le nu înțelegi, Fabiani. Pe mine pădurea mă face fericit. A, da, și pe mine. Să fii că o plimbare în natură mă ajută întotdeauna la digestie. Uite, să ai puțin încurcat în ce flori. Încerca să uiți de tată. Uh -huh. Păi vești acum cerul albastru, cinorii aurite de trec, ca niște vise minunate într un lume de pânze, plină de bucurie și de fericire. Ah! nu stau așa, prin de flori. Din pieptul meu parcă se ridică un duh care începe să vorbească cu frungere, cu pacii, cu izvorul care murmură. El rostește cuvinte într-o limbă mistiloasă pe care încă nu înțeleg. No, no, încă nu, să-i asculte, uite, știi, nu -mi mai spune-mi asemenea. chestii drăguțe cu izvoare care murmură, cu nori care plutezi, cu... Mai bine, păstrează pentru fata profesorului, pentru candida de care ești îndrăgostit, lulea. Eu, lulea? Da, da, da, tu și nu mai face figura asta mie. Ești îndrăgostit, Baldazan, și ai început să o ei eh? razna da? ca orice nătăr rău căruia i s-au aprins călcrie. Eu îndrăgostit? Tu! În care v că tu mă crezi un nătăr rău care visează la evita lui. În mădure. Sau un tont care în fața drăguței lui nu poate scoate nicio vorbă. Nu, nu, nu, ci numai suspină și geme de parcă ravea crampe. Ha, ha, ha! Dar tu ești? Păi cum de unde? Te-am văzut ieri, când ai întâlnit-o pe stradă. Ha, ha, ha, ha. Așadar, tu crezi că sunt un dobitoc care păstrează la piept mânușa pe care a pierdut-o iubica lui? Da. Mânușa ei albă de dantelă. Da, albă. Nu-i știi. Păi, nu păi te-a din buzonar, nu vezi? Mm, da. Deci tu crezi că eu sunt în stare să fac aceste nebuni copilări? Ești Pentru tu o pitisadă de frumoasă. Păi, candida, ori nu iubește nu-i pește, nu-i pește, nu-i pește. Nu-i pește, nu-i pește, nu Ce faci aici? i pește, nu pentru pește, nu Nu-i pește, nu-i pește. Nu-i pește, nu-i pește. Nu-i pește, i om Nu-i pește, nu nu vrei să vii ce ziță? Poate te pot și tu cu ceva, Nu, mm? candidat, a lucrat foarte mult. <coughs> ce faci? răspunde <coughs> Bine, domnule profesor! Sigur că vine și vă mulțumește din suflet pentru invitat. Foarte bine, Bonsoir, bine. Bonsoir monșer, bon și... Domnule <coughs> profesor? ce fost asta? Am visat? Am visat pe naiba, profesorul s-a invitat visare la el. Așadar, un sofăt pe calvitar! Asta, mi-e noroc cu tine, Gale, asta, mi-e noroc cu tine, visar, tu mai pui pe calvitar! Bata-zar, vă rog! Când, am împenită de pantalone frumusete, mi-i intervenesc eu cumva! Văd mai pe băbilan! Ai nebunit? Ai nebunit-o și conecte-așa! Până la perate, mai într-o face un jastru! E destul timp să scoși jastru-le-s dar, care stă să cadă. Unde-i conecte-așa? Unde? Cădă-te mai e țara! Uite că am sunt de atunci! Pe jumătate de două suntem acasă! Auzi, Bata-zar, zaca-te de sol cu bata-l-o să roi... Sper că o să îmbun și eu Donde ne de tot? va Nu mai merge permisul și să nu te Mm, nu, nu, am puțit nimic. Dar cel surat s-a răstrâneat. Sper să nu fii bățit ceva ce i -i nu nu Nu, nu, nu, cantrasură nu era nimeni. L-am văzut doar pe vizitiu, zburând până în tufișul de acolo. Sper să nu se fie îndemnat unde în nu rucit. Nu, nu, asta ar fi numai vina lui. Dar ce? N-ai văzut cum gonea? Hai să-i dăm o mână de ajutor. <gakan> Cine știe, poate poate primi vreo recomandările. <gătă> <c> <-asti> hey, domnule, domnule, v-ați Nu mama, e mama, e mama, nu mama, ce Doamne, Doamne, Dumnezeu, o lecție arătare! Uite, credeți-mă, poporționat! Uite câte câte bani, câte are ale pe dingoate alui cu care e masurați, Nu, nu, nu! Nu, nu! Nu, nu! Nu, nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! eu Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! eu Nu! Nu! Ai, lăsă-te că de și să-i câte spune să Ei, de acolo! Ai drumul spre Kerenburg? Da, Dumnezeu, v-ați iubit cumva. ia -a, să avește-mă întrebările, tu mi s-a N-am pățit nimic. Sunt Domnul Smith, Ah, ah, Va să <laughs> Lucrați la un circ! E nu, știți, Am mai văzut la circ. Pritici! Pritici așa, ca dumneavoastră! Asta este o insultă care nu o să rămână pe Ne vom duela, senior! Pentru că eu sunt cavalerul de Ermion și am venit în acest oraș și ca mă la facultate! Sunt student. Mâine ne vom priti și servile! ia uita domnule, dar ce te tic curajosă-neam. <gă> n-o să mă bat cu dumneata, cavaliere, pentru că nu văd cum ai putea mănui spada de care te împiedici mereu. <gă -n -o> Dumnezeu, ar trebui să porți mai curând un briciag sau o sulă de cizmărie. să nu mai vede de, de el. Dar tu nu vezi ce aerăși, dă-i. Da. No. să nu faci insolație. O peruca? Unde e? Onde e peruca mea? Onde e? Onde e peruca mea? Doamne, doamne, ce peruca face? Nu, abona la, spune-mi și mie, de ce trebuie să poarte o perucă roșie? <laughs> e mai interin noi? Ho, oh, oh, ho, oh, ho, doamne, su comită de abate? La <laughs> cum poți să te faci bă, ce ce, ce? Când a osea? Că mi-a pus ne, ne, ne, ne, ne importanță dai seama Ce? mi-a fost să măci. Zac, eu termin pe, bine Luca tare, ăia. pe Nu Draga mea, vreau să spun că l-am invitat special la noi pe studentul acela, cum nu nu, Pe Baltazar? Așa, așa, așa, așa pe și Ce are Nu luni, dar e un student yeah. evident, e un tânăr de viitor, Ce cum se va... Nu uitește! Nu uitește! Nu uitește! Nu uitește! Nu uitește! Nu uitește! Nu uitește! Nu uitește! Ați mă știți! Dar, fiți dragul meu, albăzar, vină, vină! Dă-mi voie, cred că o, -o cunoști, pe fica mea. Bună ziua! Îmi pare foarte bine să vă întâlnesc din nou, domnule Baltazar. Copii, ce vreau să vă spunem? Adică nu vreau... Voi dați-i înainte, așa că eu mă duc la oasteții mei să le arăt pompă. Adieu, mon cher și... Ah, și așa de, unde? E doar un Doriți unde le facă zâr. Cum se E cu cremă de morcă, o ne doblac, sau sau ceai sau un cafea. Da. bine, atunci am să ceai. Poftiți, poftiți să mă ați fazați. <gătări> Mai ce neîndemânatic sunt, vă rog să-mi-ați. Vind, vind, vind, vind, să pot întâmpla, Sărgoi. Am auzit că sunteți și un student în mine. <gătări> să Se pare că a venit cineva, mă duc pentru filmul Safirii, vă rog să mă scuzați. ce asta? Ce căută-i spiticul ăsta cu perucă roșie? Estimată, domnișoare, dați-mi voie să mă prezint. Sunt cavalerul de Vermion. Sunt tristat, domnule. Vreau partit. Suntem. Suntem. Binevenit. Iar ce înțelepcivență. A folosit-o de pitic, a salutat pe un braș pe camina. Iar i-am dat-o de braț. Aici. Să aici. Voi să-și bată joacă de mine? Domnule, am impresia că îmi trecesc măsura. <oosc> <S -a dat oosc> p ce faci? De... <oosc> Nefrumos, dar, dar, dar nu eu am mărit, ci a fulzitora de pitic și m-a scrisat pe hajma. Bărba, necadă. Un domn atât de drăguț, te-mi mirat că nu este cavalerul de Verminion. Iar de cavalerie, dacă te ajut. E seria dracu de dobitoc. top. Banca dacă nu te imediat, am să-l loc pe tata să-l dea afară. Candidat, eu nu am spus nimic, n-am făcut nimic. A fost situația. tu Nu mai avem ce discuta? Cavalerii. Mulțumesc. Doamne, ce se petrece? Mi se pare că biseresc. Pțicul ăsta, nicio pici creioasă, mărește și se cumpără, iar candă m-a cută pe nimeni. Nu, nu, nu. Biseresc. Sunt sigur că biseresc. Dragii mei, îmi pare rău, dar pompa mea nu vrea să pornească, așa că ne lipsește de altceva. O să rugăm acum pe tânărul Balta să să citească studiul său botanic pozorologic intitulat Reparea și trandafirul" Da, nu, nu este un studiu, domnule profesor, e o poezie pe care mi-am permis să vă dedicam în șarica. Pi, și poezie, de drumul tine. Până eu mă duc. într-o zi de trandafir sunt să și. Începu să-i cânt un tril. Dar, ca la mândru, stă și nu zicea nici da, nici ba, orice-i cânta, în orice stil. Și într-o zi, din disperare, zburând îi de tot sărutare și un ghim pe în piept o înțepă, plângând răstiprivitoare. Deși e piept însângerat, săice sunt, te-am sărutat și ghimpii-ți iubesc și floarea. Vă mulțumesc din suflet pentru această minunată poezie și dă-mi voi să te sarut, Cavalere Vermion. De ce numai asta? Nu era știți poeziia chiarului. Cali, dar eu am știți ce-mi se râs pe gură, pe monstruul ăsta. Ce vrei? Ai nebunit? În loc să recunoști că ferea meu a scris-o poezie mai frumată decât o sută de poenele tale tale? A, nu, nu, nu, vă rog, nu e mare lucru, e o bagatele pe care am scris-o așa, l-are pe zană, la... Ce se întâmplă cu monstru ăsta care m-a suscitat toți mințile? Poezia e scrisă de mine! Tineret? Tineret nu știu ce se plătecea cu tine. Că te știam un beac rășezat, du-te, du-te și te-o difuise-te acum, hai! Dacă deși nenorocitule, s-au mințit dinchi în bregata ta. Valtadar! Valtadar! Nu m-ai rinit! Nu e eu, Candida, sunt desfărășit cu toți! Asta e vreodă! Tot ai nebunit? Tu nu știi că prin decret, prin gel nu -ai da, mai ai gândită brășitoare? Da, brăși decât e în casă mea. Deci poți să pleci din casă asta! Cum poți să faci acelele astei animații care pun în pericol libertatea familiei mele? Apăr în casă mea! Apăr în Apăr! Fabian, aici e Ce Da. Ce faci aici? Ce? Cum ce fac? Drag cu orechea. Slavă Dumnezeu, bine că am un martor. Ai văzut? Tot? Bine, înțeles. spune sunt eu nebun, pe asta e Sunt eu sau nu studentul bătaș? Ești, firește că e Atunci, Fabian, dacă ești în care Fabian, da, ciupăște-mă de nas sau dă-mă palma. Că să mă trezesc din ghiciul ăsta urât. Ai văzut și tu, am citit poezia, și toată lumea la felicitate. fericitat de piticul ăla nenorogit. În viața mea a pătruns un mister, îți îmbru, o vrea, care vrea, îmi dărea că ne voia să mă doboare. Piticul ăla nenorogit și-a salutat o pe candidat. din dară. aia are darul de-a frâne ca oameni. Dar am să-l dau de gor, cu orice treci. Batazar, liniștește, te-te rog! nu mai pot să fi nimic. E clar se procesul profesor. dau ce se în cum aș putea face ca oamenii să înțeleagă că Vermion nu este decât o stărpitură, neroadă și scârboasă? Iată, uite cine vine în un încărcat de valide. Aia, e de violonist Vicențo Zbioca, vestit în toată lumea. De ce-o fi așa? nu Am să plec! Am să plec din acest oraș trebun! Este o rușine ce se petrece aici! Una vergogne! Maestre, nu se poate de unde să plecăm! Maestre, mi-i Oh, ma che maestro sono io! Io non sono più maestro in questa città di Mati! In questo Signori, Ho cantato, signore, ho cantato, cioè, il greo concerto di Giovanni Battista Viotti! Sì, e Sara erano in una disposizione meravigliosa. Maravilioză! Am interpretat-o magnifico, fine, aplauzi, aplauze, bravo, aplauzi. Ma, când m-am uit, lumea nu m-a pe mine, ci pe un pitic de toți care spunea. Vă rog, am cantat cum am putut. dar bineînțeles că sunt cel mai mare violonist din lume. Ah, signore, mile, dragi striniu! Oh, ho cantato! Io cantado, lo cantado, yes. Că-și o ferme schifată, oribile! No, și? Si vreau să ne repet la el. S-ar apuc de gât cu toată digitația. Dar lumea se repede la mine, signore! Și mai si ia la bătaie! Nu stim se poate! Și si strigă, si, stigă! Invinioză! Genoză! Vermione, cel mai mare violonistă din lume! Și, si, signore, și si compozitore! Strigă altul, și si compozitore! <gătă -i> Atunci încep să strig. Și si e temat! See mm -hmm. Siete ma con la vostra culta di Ossi. Ce l'ho cantato io, il celebre Vincenzo Sbiota. Sì, attunce tutto il pubblico va la sulla ci C'è già un già c'è signora Bragazzi. Signora Bragazzi? Sì, signora Bragazzi, a mezzo soprana. Quando ha terminato di cantare, tutti hanno un se strige stringe! ha mare mezzo soprana, questo cavale è il mio. Sì. Să-l urmă a trezut la iar eu nu mai am ce căuta în orașul acesta de imbecili, Mai, Maestri, nu, Și dacă mai prind pe Vermion la un concert al meu, îl de picioarele lui de gândac și-l văd într-un contrabas, să stă acolo la Turcia, America! A fost pe fâși! Obreste! Obreste! Ce se petrece acolo? Pa! E! colegul nostru! de cum încercați să se sinucidă noi polițiști la de mâini, și simplu! Să-l mi Să-l lastim! Să-l lastim! Să-l lastim! Să-l lastim! Să-l lastim! Să-l lastim! Să-l lastim! Să-l lastim! Să-l lastim! să dacă lastim! să ce lastim! Știi cât sunt îndestrântorați și eu și locutnica mea? în toate speranțele în postul de funcționare la Ministerul de Externe care a fost scos altfel la concurs. Da, și știi cu câtă rămâne m-am pregătit. Da. Am, <h chưa> am făcut lucrarea scrisă și ministrul a fost foarte mulțumit. Astăzi m-am prezentat pentru proba orală. În sala de examen am găsit un... un individ mitităși din form numit... Cavalerul de Vermion. eu, eu am răspuns la toate întrebările eu, iar zveri. Eu, asta n-aș să răspundă nimic. Absolut nimic. Și nu se răspunde. Nu și mă Gădea din picioare și cădea mereu de pe scaun, așa că a să ridic de câteva ori, pentru că nu era milă de eu, am împiedic. La sfârșit, consilierul a luat în brațe și i-a spus, minunat, ce cunoștințe voastre, ce inteligență, ce putere de pătrundere. Și pe urmă către mine, domnule Pulhar, mai decepționat complet, n-ai știut absolut nimic. Te-ai pățit tot timpul pe scauci, noroc, a, doamne, de pe... așa, te-a de pe jos. Auzi? El mă pe mine de pe jos. <ativo> a -a -a. Așa că postul a fost ocupat de vermion. Când am ajuns acasă, am găsit-o pe mea, de Deci, dar se concurs la operă uh -huh. pentru un post de balerină. Uh -huh. Și pe cine crezi că au luat în locul ei? Nu uh -huh. spune. Tot pe domnul de Vermiu. Ex, cu picioarele alea scurte. Doamne, înseamnă că nu mai avem niciun speranță! Pulcă, stai, liniștește-te! Ascultă! Stai plinze, în tot ce faceți, sălpitura asta, da. e ceva misterios. Da. Trebuie să ne împotrivim, chiar dacă la mijloc este o vrajă diabolică. Crede-mă, vom învinge! Ce, ce, ce, ce tot vorbești de vrăzi? Nu le-ai aruncat prin zulpa-fnuțius pe toate vrăjitoarele? Prin decret? Nu dacă au fost introduse înapoi prin contrabandă. Eu zic să anunțăm direcția vămilor. Nu, Doamna. nu, nu, nu, se poate devine, este numai nebunia oamenilor. Da. Eu cred că la mijloc este o colosală mituire. Mituire? Cum adică? Acest individ e foarte bogat, atât de bogat încât să dea bani fiecărui om din acest oraș cu condiția să-l laude. Sunt destui în orașul nostru dispuși să facă și să spună orice pentru fi fierbiricii. Dragii mei, eu cred că ar fi mai înțelept să o de aici. L-ați observat că în vreme ce noi vorbeam s-a o mulțime de lumea jurul nostru. Uitați-vă la ei. sunt cei care conspiră împotriva iubitului nostru cavaler de Vermion. Le pentru calitățile lui. Nu știu să aprecieze frumusețea și valoarea. Afară ¡Suscríbete! ¡No es que momento se Dar cum ne-au pierdut urma. Dar aici în pădure suntem, însigurant. Însigurant? Și până când? Așa, să vă da, Eu n-am niciun chef să-mi petrec restul zilelor în pădure. Și pe urmă n-am niciun amestec în problemele tale. Nu mie mi-a furat iubita și nici măcar nu am dat concurs împreună cu el la Ministerul de Externe. Eu vreau să duc o viață normală. Ce-mi pată mie că toată lumea îi laclamă pe verniu. Dacă așa face toată lumea, am să-l aclam și eu. M mie... Dacă vrei să știi, mie e chiar simpatic. Da, da, da. Da. Și chiar dacă nu mergi, nu am niciun chef să fiu ce am agit pe stradă din cauza ta. Și tu ai fost atins de vreașă. Ce vrea, ce vrea, e ce vreașă? Ia mai să mă cu vreașele tale. E de cred că nu mai există miracole și vrei? Eh, nu mai există și gata. Da? Da. Deci că nu mai există miracole? Nu. Eu cred că tot au mai rămas câteva. Fabian, nu. De exemplu, ești acum mai răsat din niște semințe amărite. Arbori înalți și pomi fructiferi și tot felul de plante cu care ne potorim foame. Ce mai permite și acum florilor și insectelor să poarte pe și pe aripi culori sălucitoare și chiar tot felul de semne și de inscriții ciudate pe care nu le poate citi niciun profesor de caligrafie, Deși sunt mai frumoase decât scrisul celui mai divat și carigraf. A, și chiar în tine însuți există un miracol. A, ia, ia, ia, ia, ia, ia, iată iată mai lasă-mă pe mine. Da? Spune-ți asta. Sunt un miracol. Da. Și atunci ai să princep tot ce spun florile și altele. Da, da, da. ce muzică divină. Da, da, da, sigur că da. Uh, uh, parcă ar cânta cineva la armonică, nu? Făchere. Da, uh. se privește acolo. Unde? Deasupra pădurii. Vezi caleașcul aceea care protește trasă de doi struți? Cred că ai credit Nu Nu, nu, cred că Nu nu, Nu, nu, nu, nu, nu to do that. care no, se no, no, un no, no, no, no, no, no, piste, no, piste, no, Nu Nu no, no, no, no, no, no, no, no, suntem no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Din no, nu no, no, no, no, no, no, să fie o no, no, no, no, e no, no, Pazan, de cum o să fie un pazan? Este un simplu vizitiu îmbrăcat în livra argintie de fazan. Omul acesta este un magician. Mă de unde, de unde magician Baltazar? Eu îl cunosc. E doctorul Prosper Alpanus, care locuiește într-o vilă în această pădure. E drept că pe seama lui s-au răspândit cele mai strani zbonuri. Îi place să se învăluie într-o, cum să spune așa, o obscuritate mistică. Mai, oricine ar fi, n a făcut semn să-l urmăm. Uite, uite acolo, trebuie să fie poarta castelului sau. Ce de asta Ce de broață e în asta? Ce Asta s prefăcută într-o bătrânică. Iertați-mă, ierta strimață doamne, n-am vrut să... Ca... Îți e rușine să dai cu biedră niște biețe broscofe care munce din greu să-și restige o bucată de pâine. Doamne, iertați-mă, ierta <cute> batasar! Batasar, ce vrea struțilul ăsta care se apropie de noi? Nu, nu, nu, nu e cadu, nu e cadu, nu e cadu. A, popis, domnilor, știam că până la urmă o să ajungeți la nimeni, loc? Nu, nu, până se da. azi, luați loc, Știu pentru ce ați venit. Și pe mine mă preocupă să aflu... Și cu acest ciudat domn de da? da, mai ales că abscensiunea așa este deosebit de rapidă și în scurtă vreme va ajunge poate în fruntea asta nu nu se foarte poate. Da. și asta s-ar putea să nu fie bine deloc atât pentru un gheb magician adică eu vreau să spun pentru un modest doctor de țară ca mine hmm. cât și pentru dumneata domnule Baltazar hmm. care s-ar putea să-ți pierzi iubita asta în clipa asta, Verminion a fost avansat din funcția de secretar la cea de consilier special intim al prințului Barsaluf, datorită parmecului său, Maledina. Cum? Mm -hmm. Și m-am gândit mult ce-ar putea fi cu adevărat acest cavaler de Verminion. La început am crezut că e o mandragoră sau un sucub, un pitic de mine sau de pădure, Dar nu e nimic din toate astea. Nu? Mm -hmm. Regele gântaților nu poate să fie pentru că acele e mult mai bine proporționat și mult mai simpatic. Iar prințul faiană este deștept și și trăiește din munca brațelor lui. Acum, dino, dino să-ți o oglinda mea fermecată. Vește și îndreaptă-ți gândându-ne mai tot pe Candida, dacă vrei din tot sufletul ca ea să ți se arate în clipa Nu văd decât un normal, Pastor. Ce normal, să văd? Vreți ce fumie? Ai răbdare. Acum da, văd. Ea, e Candida. Pum! Oh. O, o Fi calm, fi calm, Baltazar. Ia bagheta asta de argint și lovește-l pe micul monstru drept în frunte, fără să te îndiști însă din loc. Ah, călul, Am să spart capul! No, no, no, no. Oprește-te! Dacă sparge o magică să te pierduți cu toții! Brr, brr. Sfâna ah, ah, ah. domnul, că s-a terminat. Putem să ne sufăcăm cu toții din pricina fumului. E sigur că Vermion nu e nici mandragoră, nici gnom, ci un om ca toți oameni. Cu om? Da, da, dar îl apără o forță tainică pe care n-am îi încă să o dămuresc. Care vă să zic că, domnule doctor, dumneata ești de fapt un vrăjitor și totuși nu i poți veni de acolo unui piti, amărât? Atunci află de la mine, domnule că ești de fapt un șarlatan. <laughs> oh, oh, doar mai surprinși de la mine atât de mânios. Și de ce nu? <laughs> o să-ți fac un mic Ce a fost asta? De ce m-o fi atins? și eu am meu o dar cine le-a Pe ei de o așteptă de vintor să-l iau în propria de acasă, pe consilierul special, intim al prințelor. E de, de Ied, că mm. mi-a lăpit gloria de inventator al pompei hidraulice, dar ce pompează! Pisticul ăsta se cață repede, repede pe scala socială și în urma lui... ...să <laughs> mă căță și eu! Ce mărdejoarează mm. este faptul că a căzut dintre o atât bolnav la pat. Mm. Sper că reziste până la căsătorie. Dar cum te sufre întrebări? de el? Bagheta! Bagheta! Mă lo zic ma! Mă Dragul există, mai există un tip până la nunta! Ei, ce asta? O femeie? O femeie -o, a intrat în mâncătările trecând preziți, nu se poate distens, trebuie să fie o iruție optică, aici ți-a Bună ziua domișoară sau... s-a dus. Iertați-vă, căutați pe cineva sau așa nu mai... E... Da, domnule. Aș da. vrea să-l văd pe cavalerul de veniu. Da? E, atunci iar s-a dus. Ce vrea femeia să? -i... Nu, nu, va vrea să pună mâna pe el. Îmi pare rău, domnule Domnul consilier intim nu se simte prea bine, și de altfel, să ne ocupeți cu fica mea, știi? N-aveți de ce să mă temeți, domnule Terpin? Eu nu vreau să mă căsătoresc cu Vermion. Noi suntem, într-un fel, rude. Adică. Mai bine zis, sunt zâna lui protectoare. Zâna Rosa Belverde. Ah, zâna? Ce face ce vreți să spuneți? Să știți că nu-mi placă să-mi deglumem ca seama. Eu sunt un adept al iluminismului și de atunci, prin decret, nu mai să înțelege. Bine, bine, foarte bine. Spuneți-mi atunci, domnișoara Bonoroza. Așa, așa, foarte bine. Uita, vă rog, nu mai ai zburat. Ia uite. V-a spus, a căzut-o pe la mine. Uitați. Nu mai ai zburat în să nu mă bază cineva. Am venit e. pentru că da. protejatul meu nu se simte vrădut. Puteți să vă ceva? Știți, nu, nu, nu, nu vreau să se bate niciun doctor, adică e refuzul orice medicament. Să bineînțeles De... că pot. Așa. Aha, aha. Ia l-a dispărut. A trecut pe perete. Doamne, ce mă, parcă... Uh, uh. Nu pe la apă poliția, că te posesc în casă obrăjitoare, gata. Adi o gine, adi -o, poze, -mă, adi -o, ce mai... Mm -hmm. Eu te-am apărut. Dom' Ișeală, nu, stop, opriți vă vă rog ușa, folosiți ușa, ia. Naca ai intrat in camera, Vermion! Iasa-mi, uite, să sa-mi dori o bublete! Vermion, dragul meu, cine ti-a ciufulit peruca în halul asta? Ia uite eu ia uite-la, ia uite ce ea de ea, cum ar vrea ea! E piapta da' peruca, ia uite-o, ia cu ce pieptre de aur care se ruceste, de cea ochii! Okay. Vai! Trebuia să te pazesti! Tu știi că toată puterea ta stă în această perucă roșu-vermiu. Mm -hmm. Atâta timp cât o porți, toată lumea te va iubi și te va admira. ce vrei să fac? Stăteam în sufragerie cu candida și în timp ce o să răcam pe gură, Aici ieșit un individ din oglindă care mi-a tras una în cap cu o baghetă de argint. Cu o baghetă de, de argint? De, de argint al facat Asta trebuie să fie prospera, Panos. Numai el ar l asemenea puterea. N-așit atunci doare, o, m -a m -a -te, de dragul meu. Înseamnă uh. la că l-ai supărat cu ceva? Uh. Ah, iar n-ai fost cu m-am fost foarte cu am fost foarte cu, mine, da -am, fost foarte cu mine, da am fost, nu mai bate la cap, mă bat la, la cap. Bine, bine, bine, dragul meu, uh. liniștește-te. Uh. Acum să fie mai bine. Uh. Dar eu trebuie să îndepărtez depășesc care planează deasupra capului tău. pe Da, dar, ce da tu trebuie să îndepărtezi primești. omoară O O pe tușmanul mm, meu. Mm. O pe prosperal panunț. Nu, nu trebuie să fie așa de rău. Mm. Să văd ce pot face. Mm. Rămâi cu bine pe mine. Du-te, du-te mai repete du la el și o moare-l, o o Au, iar, iar, iar ești liber, iar mai e. Mai... pe ușe, pe uși am spus, te rog foarte mult, n-a câte <t element> poate. E balon, e ca un balon cu aer e un mongol fie, e, e un e o precizie un mongol, Ia uite, s-a dus! <frică și> Oamenii au primit ordin să te aresteze pentru propagandă brăjitorească și pentru agresarea lui Bernier. Nu n-am putut să mă stau în pările. Vreau să văd pe Candida, să stau de vorbă cu ea. Candida, Candida, am auzit că se beneficie și renuntă. Te închedi cu orice preț. Pocurește-te, Baltazar. Pocurește-te. Haide, haide, vină cu aceea. Haide, ascunde-mi după ăsta. Să nu ne vadă cineva. ascultă mă Dușmanul nostru... Sigălosul de Vermion a devenit ministrul afacerilor externe. El este acum favoritul prințului și taie și spânzură în ținutul nostru. Iar profesorul Terpin a căpăta cu ajutorul lui postul de director general al afacerilor naturale, post care îi aduce bani cu duiumul, îți dai seama, el cenzurează și revizuiește eclipsele de soare și de lună, precum și prevederile meteorologilor din calendarele permise de stat. Când gândina din a pustiește holtele, se duce la țară și le explică țăranilor că e numai din vina lor. și Asta numai ca să mai mai ceară scutire de bir. Tică! unde ajuns? Da, da, da. Și asta încă nu nimic. nu e nimic. Asta zahat, fermion, l-a pus să studieze... Cauza care face ca vinul să aibă alt gust decât apa oh. Și din pricina asta profesorul își petrece tot timpul pivnița prin ceară Unde până acum a studiat un butoi întreg de alicante O jumărtate de butie de vin vechi de vin Și câteva zeci de sticle de șampanie da. Și dacă până acum profesorul mai avea o fărâmă de conștiință Acum chiar că nu-și mai dă seama ce face pentru că umbra tot timpul bate. Adică vrei să spui că e gata să iubească, să tuie pe candida monstruia. Cred că da? Nu, nu, Se pare că nu și mai dă seama de mai dă de nimic. Toată speranța mea, stă acum în mâinile lui Prosper altanos.. Să zicem. Iar dumneavoastră sunteți domnul doctor Prospe? Să zicem. Am auzit că sunteți un excelent doctor și aș te să mă ajutați. E vorba despre un viet tânăr care este foarte bolnav. Luați loc. Mulțumesc. Doriți o cafea? Da. Mulțumesc. Și cafea rău tărcioasă. Ați văzut? Am turnat în ceașcă, dar ceașca nu s-a umplut. Încercați și dumneavoastră? Cu plăcere. Mm, nu-i rău, nu-i rău deloc. Din ibric n-a curs nicio picătură, dar cafeaua se revarsă din ceașcă. E destul? Acum știu cine sunteți. Zina Rosa Verde. Acum aș vrea să plec. <laughs> Asta nu se poate decât dacă vreau eu. Pentru că acum sunteți cu totul în puterea mea. <laughs> în puterea dumitale. Da, da, da, pentru că în timp ce vă ocupați cu cafele turnatorii cafeleicească, eu am pus mâna pe cheptânele dumitale de aur. Și ce aici ce poate. Așa că acum putem sta liniștiți de vorbă. Nu are luat rost să vă prin sau politii, pentru că și eu știu să mă prefac în caradașcă și motan. Așadar, amândoi suntem magicieni. <gânt> Dar cum se face că nu ne-am întâlnit mai mult? Asta e foarte simplu de explicat. În timp ce dumneata îți face de cap în Ginistan, eu ca să te-am închis în piramide și ascultam cursurile profesorului Zoroastru, un bătrân morocănoz, dar care știa multe lucruri. Dar cum se face că n-ați fost expulzat când prințul Pachnutius a introdus reformele iluminismului? M-am dat și eu drept iluminist. Ba chiar am scris o carte în care demonstram că fără voia prințului nu e îngăduit să se tune și să se fulgere. Iar culta bună și vremea frumoasă o datorăm numai și numai bunătății lui. Prințul Pavluțius m-a înălțat atunci la ragul de ministru al reformelor iludiniște, un om post de care m-am dezvărat, care o o ovară când a trecut furtuna. În taină eram folositor cum puteam. Cum aflam că poliția lui a depistat un magician, trinde o telegramă pentru o cuvânt de încredere. Va să zic că dumneata mi-ai trimis telegrama aceea care mi-a salvat viața? Chiar eu? Ce revelații! Dumneata e salvatorul meu și tocmai dumneata este atât de astru cu tânărul pe care îl protejezi? Doctore, știi, era un copil foarte urât. Și ceilalți copii îl luau peste picior. Mi s-a făcut milă de el și am dăruit peruca Vermion, care îl face să fie îndrăgit de toată lumea. Eu cred că ai vrut să faci o faptă bună, dar bunătatea dumii tale născută te-a făcut să ajuți un netretnic, un trântor poțit care va pune în curând stăpânire pe-ntreaga lume. E vă milă. Treabuna mea, domnișoară. Trebuie să recunoști că femeile au decât idei foarte bizare, urmărind cu îndrătricie un, un gând născut într-o clipă. Gândul poate să fie foarte bun, dar atingerea lui cu lumea poate să aducă multă suferință. Noi, chiar dacă suntem magicieni și ne stau în putere o seamă de lucruri, nu trebuie să întoarcem din drum mersul fi. Echipul tău își va găsi un loc pe lume, dar unul pe care îl merită. Nu e păcat ca pentru felicia unuia singur să sufere o lume întreagă. Așa e. Ai dreptate, prea bunule prosper, Alpans. Vom rămâne prieteni? Din totdeauna avut în inima mea un loc de taină. Păcat că nu am întâlnit când eram tânăr. Acum vreo două mii de ani. Doamne, ce ne-norocire! Ce ne-norocire! Se va căsători cu Candida, iar eu nu pot să fac nimic, absolut nimic! Prosperal, doamne, mi-a promeduit că mă ajută și a dispărut, nu e nicăieri! Nu e decât un scapator care m-a amăgit cu meșteșugul diavolești! Oh, candida, dacă aș putea să te uit! Dar scânteia dragostii arde în mine mai tare ca niciodată. Băsadam! Băsadam! Băsadam! Băsadam! Bine că te-a văzut! spune ce s-a întâmplat. Îți aduce aminte că Prosper Alpa mi-a promis că mă face un cadou. Da, băsadam! Da! totuși când se vede că vrei decât un șarlatan. Ce-a oh, din gota, nu? Cu da. baghetele pe Așa-i, a aruncat asupra mea o vrajă blestemată. O Ca tu nu credeai în astfel de lucru. Și acum crezi, cred în orice, în vrăjitor și vrăjitoare, cred în, în, în, în regele șobolanilor și în mandragore, cred în tot ce vrei tu. Spune! Rege din gota mea, odată vrăjită, am nebulit. Mai întâi mi s-au lungit poalele și mi s-au scurtat mânecile, până când poalele s-au transformat într-o într trenă imensă de vreo. cât să spun eu, vreo 30 de metri, în 30, mă 30 mă? de metri! Iar mânecile au dispărut cu desemârșire. Am dus-o la croitor și mi-a făcut din poale 100 de tereți de mâneci. 100! O sută! O de mâneci. Mâneci. Dar toate s-au mișorat. Și-au dispărut. Toate femeile își bag joc de mine și-mi strigă. Dar ce crezi că ai brațe așa de frumoase ca de le dezgolești? Colegii mă au părecrit, coate goale și profesorii m-au anunțat că nu mă primi la examen dacă n-am să mă îmbrac civilizat. Unde mai pui că și poliția e acum pe urmele mele crezând că sunt un revoluționar? Procurorul a afirmat că prin haina mea cu coadă lungă vreau să stănesc nemulțumirea în popor, răzvrătind oameni împotriva guvernului. Iar șeful poliției secrete a spus despre mine că sunt membru al organizației Pulpanele de A, de Negru! Și unde le-a cu fainată. Am încercat, am încercat să o ascund într-un cufăr. Dar crește mereu, crește mereu, după jumătate de oră poalele se revarsă pe fereastră și încep să se alângească pe stradă. Sunt după corăț, sunt bine încoace! Revedere, valid! vor depăși frontierele statului! Toate asta din vicira trebătorului de prosper albăluță! Da, din cauza lui! Ești foarte nedrept cu mine, Baltazar, si. minuindu-mă de trădare." De candida, se va pe peste câteva minute!" Dar, dar poalele gotei mele!" Dar după cum vezi, am venit în guana mare, cădare pe libelula mea favorită și v-am adus câte mulet pentru fiecare suferință." Dă-mi, dă-mi, ce mi oh. ce mi dă vorbesc? Și eu eram la fel în tinerețe, când la cum vreo 2000 de ani iubeam o prințesă indiană numită Balsamina. Și când deznădăjduit, am spus barba vrăjitorului Lotos, care mi-era ca un tată. Și de aceea, după cum vedeți, eu nu porb barbă. Ca, ca să vă plăcesc la fel. Da, foarte bine, foarte bine, domnule, dar să zici că mie mi-ar ajunge și un pic de păr, măcar un pic de păr. Ai răbdare, tinere, ai răbdare. Ce răbdare? Văd și eu că nu e momentul potrivit să istorisez pe larg povestea viețimele. Păi, nu vrei Așadar, află Baltazar că Vermion nu e decât fiul unor oameni sărmani și îl cheamă, de fapt, Piticuț. Piticuț? nume ce nu e Piticuț? Vă, dragii mei, este hărăzit să rupeți vraja. Tu, dragă Baltazar, da? apropie de veniu și îndreaptă privirea ta limpe despre capul lui prin această cristalină roc. Atunci, cele trei fie de păr din perucă au să se zbrălească. Tu și punele pe foc, iar tu, Fabian, da. rupă-n două piepte, nu de aur. Să vă Nu, nu, nu, nu, cure cu Redingota mea cum rămâne? Ia această tavache. Când vei priza din ea puțin tutul, Redingota va reveni la normal. Miriam, aia te de preații Candida, Candida, așteaptă o clipă! Să știi că n-am ce spații, ești simpatic, ești talentat, ceva ești, dar nu ești Consiliier Intim. Oprice-vă, oprice-vă! Cum îndrăștește să deranjezi după Domnului Consiliier Intim? Pleacă de aici, bădărane! Dați-l afară! Dați-l afară! Dați-l afară! Oprice-vă! Oprice-vă! Poate că Domnul Consiliier Intim ar vrea mai întâlnit. Să facem că mie mi se pare am tchufulic. la la pare la naiba peruca. Ei, ei, tu, ăla d'acolo, ne n n n n n Face-ți loc, face loc, domnul consulier da. indy din vrea da. să se fiectene. Dacă-mi permiteți să face Ah, ah, ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Azi, nu-i arunca pe rucă pe tăluminări idiotule, o să-i Ajută! Ajută! Vreau felul meu! Doriu Doamne, ce? Iată, mă găsesc un monstru! Vă pa! Da, da, Dar da, Și știu că e un monstru, dar totuși eu un consilier din timp. Da, da, da, unde, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, <sus> <sus> <sus> I Eu nu no sunt o mai în Eu sunt cavalerul de Dermiu sunt decorat de, de sus Printul Bartalus De ce? Vreau să-l văd imediat pe prinț Cine? Dorește să mă vadă ah, Prințul prinț. Ce se petrece aici? Prinț. Salveți-vă! ministrul, consilierul intim! Statul e în primejdie, e conspirație! Oamenii știau să despre mine, ce to mai mult! Sunt consternat, domnule profesor Servil! De deci ce se aș fi aici? Mă invit la logodnă piciormitare cu ministrul Vermion și în loc de ministrul că aici, mai Inche, you think you'll lose him to my mother. <laughs> oh, o mai care vorbește. Altezi. Domnule Terpin, nu-ți interzic să mai faci studii în pini tremere. Și de azi nu mai ești nici ministru. A, nu, nu. Kokieți mai la locul ei. Domnilor, în parcul Zăloții. Păcitarea politică. Jos, jos, jos. Turcia ne mai înșela să te gândi și ne-ai vieții, să te mai vieții. Urge-o să te mai discuți acum. mai o să te mai Oh, my dragul meu, Baltazar. Eu sunt pur de dor și de durere. Uite, și acum mai răsună în suflet cântecul cu privighetorii. de roșu trandafir. Eu am fost îndrăgostita de un monstru. A fost o vrajă, Camina. Nu ai nici o linie. Acum... pe să fii Da, Baltazar? să s prințul Madre Miei, de și l-am confundat de domnul Consilier Intim, cum mai mult domnule, domnule profesor domnule profesor liniștit, că nu mai există niciun Consilier Intim nu mai există niciun cavaler de Vermion o citare aia prin vraja zbânei rozabel verde v și pe dumneavoastră, ca și pe noi toți dar cum vraja s-a lipsit. Candida! Se cătătorește cu Baltazar. Ce bine îmi pare, ce băiat drăguț acest Baltazar! E cuieță Da, dar da, da, ia spune, unde să mai studiez eu vinurile de Alicante, Rinci, și Bordeaux? Da, dragă-mărăță, păcându-i! Mm. mele, a venit timpul să trec, domnilor, și-am gând să las castelul meu și pădurea în grijă lui Baltazar și-a frumoasă-i Candida. Oh. Vrăjile rele sau au desfăcut. Vrăj? Ce vrăj? Adică, de fapt, vreo trebuie să fii fost. Uște din acest vin, profesore! Nu. Mm. Ce simți? Oh, e da, da, da, ce văd? Plăstări! Plăstări și insekte strălucitoare zboară pe tucine, și când scutură din mine strijnesc mii de care ar cătui tot felul de figuri, care dansează în băzuc, prin ciudate străzi. O, și muzica pădurii răsune tot mai tare și vântul, vântul a timp murmurând și învățători. Băi, atât am fost de ori. Acum am seama că cercetările mele naturalițe nu, -au, au nicio valoare. Până acum, până acum am stat în mijlocul unei, unei splendide de lumi brăjite, unii ghiți om. Să mergem zâna mea, care răușii aurii ne fac semn că e timpul de plecare din mâna, Za Belverde. Vom zveram împreună în apoi în țara zinerala. Și eu simt e timpul de plecat. Rămâneți cu bine, prieteni. Cu bine! Cu A pompa. A pompa. A pompa. Ați ascultat piticul Roșcovan de ems Theodor Tamadus Homan. Distribuția a fost următoareă. Balaltrazar, Dan Tufa, Tabian Cervan Gelet, Profesul Crein, Virgingiv Ogașan. Cavalerio Gay Niño, Germán Cená. Candida, Janine Stanova. Coster Alpanus, Valerio Niño. Lina Rosabel Verde, Franca Cano. Doris Tulzbioka, Tecelú. Ulster, Mijaile Cená. Príncipe Barsano, Nicolai Candida. Un creador, Nicolai Cricho. Redactor, Dory Napal. Asistența tehnică, Iuliana Crumeza și Ioana Todorescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer, Luisa Mateescu. Regia artistică, Cristian Pepin.